Triggervarning. Hej, har ni märkt att jag säger någonting nytt här varje vecka? <laughs> Crazy. God morgon. Där sitter du och myser och här sitter vi och arbetar. Skulle det vara roligt att byta, tycker du det? I så fall så kan du skicka in till triggervarning.gmail.com och säga vilka dåligt jobb vi gör och vilka bra jobb du ska göra. Och eh, sen förhoppningsvis frihet för alla. Arbait, Eller hur Nikolaj? Absolut, absolut. Och vill du berätta om dina arbetserfarenheter i väldigt uh, korta termer så kan du skriva till oss på Twitter. Att trygga varning 1. Mm. Och så finns vi Facebook. Vi finns Facebook, vi finns på Facebook. Facebook finns vi på, där är vi. Det är mycket arbete att tala om hur mycket vi finns på Facebook. Och det är för vad vi ska diskutera idag. Att eh, jobbsäkerhet är bara fjollig socialism. Är det det? Är det, det verkligen, Nikolaj? Ja, säkerligen. Ja. Eller ja, vi får se. Det är ett mysterium. Uh. Mm. De stora beslutsfattarna i landet verkar ju tyckas så. Det handlar ju sista slutligen bara om lathet som vi har konstaterat för bara några avsnitt sedan. Men eftersom det verkar vara ett populärt ämne så finns det ju nu påtryckningar. Mm. Vi ska diskutera det vidare. Så det gör vi. Uh, vad effektivt? Såg du? effektivt för övrigt som jag tog fram e-mailen e idag? Vi ska just ta hattarna. Men uh, vi ja. finns på social ja. media. Gjorde inte jag det bra? Är jag en duktig arbetare ja. eller vad? Ja, jag skulle nog jag skulle säga ja. Mm. Om jag är så duktig arbetare, varför får jag så lite betalt? Det här stör mig. Ja, men det, är ju, det är ju bästa. Det är största nyttan åt företaget minsta utgift just det, ja, men jag har fått av säkra källor att åtminstone <laughs> tio personer kanske lyssnar på det här avsnittet så att, hej om någon av er vill ha en ung gosse med passligt stora bröst att arbeta för en helt förmånlig summa så snälla ta, ta kontakt i de tidigare ställena vi nämnde, eller ifall producenten lyssnar så jag kan förvalta Nikolajs förmögen här, det är jag bra på just så. Hattar. Amen. Ja men. Ska, ska vi ta och plocka på oss våra hattar då? No, I effektivitetens namn, låt mig dra den först då. Jag gillar det här ändå. Varsågod. Tack. Jaha. Uh, vid Jag är Karl Marx idag, tydligen. Ska jag läsa ja. beskrivningen dessutom? Ja. Okej. Vad gör man inte för pengar. Varför ska det få Varför ska A, ah, okej okay, jag förstår. Varför ska det få med medel få bestämma över det många medel kunde definitivt ha skrivits bättre ingen behöver ge mig ett arbete, det är min rätt som medborgare och människa att få ta del i ett samhälle med en rättvis fördelning av yrken åt alla i enlighet med ens utbildning, personliga drivkraft och förstånd mm. Okej. Okay. just så det var det var min sann ställningstagande inte så Ja. No, jag vet inte Överdriven socialism eller svag marxism? Jag mm. Lite av båda delar. Varsågod. Ja, tack. Uh, Adam Smith. Ja. Att maximera vinst borde vara varenda företagarens högsta prioritet. Så länge du på laglig väg kan öka din vinst- och minimera din förlust, så är inga medel förkastliga eller onödiga. Okej, okay, handen på hjärtat. Hur många har ute vet vem Adam Smith i <laughs> Ja, alltså, i fall ni inte ser så... Ja, ja, jag känner inte till Adam Smith desto mera. Ja... Det här var en jättebra hat. Varför ja, tänkte, vem tänkte att jag skulle känna till det här? Ja, men, du är bekant med kapitalism. Ja, så där Vad jag har lärt mig om det på Twitter. Okej, okay, ja, tänk om Donald Trump var utbildad och har funderat rent liksom så här nästan utilitaristiskt över vad kapitalismen kan göra för samhället. Så då har du Adam Smith han är ju typ kapitalismens fader just så okej okay. uh, ja, ja alltså jag, jag bara jag bara funderar liksom att jag kan förstå Karl Marx för han är ju ändå lät, det känns som att folk skulle kanske kunna känna till Karl Marx men Adam Smith jag menar varför inte Ayn <laughs> ja det, det kunde man fråga sig <laughs> Har du läst Atlas Shrugged? <laughs> Nej, jag har faktiskt inte läst. Dock, däremot är det en bok som har rekommenderats mig flera gånger av, av personer som anser sig vara insatta. Ja, just det. Ja, jag vet men, inte. Ja, <laughs> Ja, jag faktiskt inte. Ja, no, men fine. du är Adam Smith. Okay. ja tydligen är det som vi alla vet som är en uh, it, in, inte så välkänd bror till Will Smith ja <laughs> in, the, in the Scottish moors I was born and raged. <laughs> ready to write essays <laughs> all of my days ja nåman jättebra Yeah, not against Sean Connery. No, it's just, uh, just when, you, when you see a uh, economy is just not working, just give it a good slap, right, right in the ass. Just slap it good, like show John Locke who's the boss. <sighs> I have a minute talking of uh, David Hume, by the way. Uh. Is uh, some all alla som lyssnar what the fuck is he on about? Här du. Snuttjobb. Mm. Snuttjobb. Uh, är det den nya status quo nu? No, om, man, om man tittar på vad, vad som diskuteras så, så skulle man ju tänka sig att det, det är dit vi är på väg. Det känns som varenda salong som jag befunnit mig i de senaste 3-4 månaderna. Kanske därför att när nu är den tiden på året när folk kanske börjar mer aktivt preparera för uh, nästa års arbetssäsong. Det vill säga hösten och framåt. Och att uh, jobbsäkerhet är ju ändå en sån här konstig grej som engagerar människor. Um, um, och mm. att alla ondgör sig över de här snuttjobben. Som verkar ha ökat aggressivt de senaste åren. Att... Mm. Nå, det verkar ju som nästan alla måste gå igenom det här att om du inte besitter någon sån här långtida position vid något företag eller någon instans så får du förmodligen finna dig i jobb. ja men mm. Mm. ja nej, go jag, jag, nej, jag måste jag lyssna när Adam Smith kommer ja alltså jag måste ju säga att tissar. Jo, precis. Mm. Jag måste väl stanna vaken han har en han hade ändå en en, en viss form av Touretts som vi alla känner till. Ja. Um. Men jag tänker alltså jag från hatten, ska jag ju säga att det är liksom det är väldigt nödvändigt att ha dessa dessa kortida kortida jobb för att man vill det. ju man, man tänker ju att man ska hålla sin, sin, arbets, sin arbetstagare så, så färska som möjligt, I guess. Och, men varför det? Alltså det, det, det, är liksom, ja. det är ju motsägelsefullt alltså, alltså, i sig själv. Det skulle inte alltså, vara det, mycket större gången för både dig och företaget ja. om du har någon som är erfaren och rutinärad det, och liksom det, det hon gör. Det stämmer. Men kan man då tänka sig att uh, den som kommer dit som ny Mm. sannolikt då kanske eller med viss sannolikhet kanske då någon som ännu håller på att utbildar sig mm. kommer att jobba för bara det liksom en viss tid den här personen kanske inte direkt är först med att liksom börja ställa krav på vad som borde för de vad så de ska ha att tjäna det. pengar och kunna vet, äta ja Mm. Ja, liksom det, det är ju det där vem, vem behöver nu egentligen göra mer än att liksom, äta kunna sova utan att frysa i el ja, och, ja, det är ju sant och så vidare, och ha wifi det, det är ju liksom, som vi vet de, de tre grundbehoven behoven som, som människan har men, ja, ne men jag Netflix ju ett... no, no, Netflix men det, det kommer ju med wifi uh, ja, ja. Men, men, men, men, men som sagt, det här att man, inte, kanske, man har inte riktigt tid heller att, att veta vad man, vad man kan kräva. Eller vad man borde kräva. Och, och om det är någonting så då är, det, då är man ändå där för så kort tid att det, det, liksom det mesta inte hinner, hinner implementeras förrän man redan är på väg bort. Ja. Uh, no, men... Okay, eftersom du ändå är Adam Smith uh, Liksom mm. den här osynliga handen Som du som så, så fint talar om um, att, Jag tror ju ändå att, liksom att det, det är möjligt Det skulle vara mycket möjligt för företagare Att göra sig själva en tjänst uh, Genom att liksom vara lite mer kanske, socialt medvetna uh, Därför att du vet Eller Behöver man ju börja citera Henry Ford. Eller liksom andra företagare som vet. att no men en, en arbetare som känner sig trygg. Och liksom har en fast investering. Ett företag är ju mer benägen att spendera på företaget. Eller bara andra slår mer produktiv. Uh, och att. Mm. Det här är ju saker som vi har. Uh, diskutera i det här. Uh, bara låta människor arbetslösa avsnittet. Uh, men. För. Allt det här, alltså jag förstår att snuttjobb är en viktig del för att, okej, okay, ibland så kan man bara inte hitta den mest, eller den bäst lämpade personen för en arbetsposition, mm. right? och då måste man ja. liksom ta in någon eller sänka standarden en aning, men, men sen det börjar, bli, tycker det tycker jag känns som så vanligt att liksom just innan sommaren kickar man läraren så de inte får liksom som, eller och eller semesterersättning i största allmänhet här skickar man folk och i vissa anställda får bara för så kort tid att de inte får uh, just den här hälsoersättningen uh, och så här. Så det känns ju... Ja, så att säga det, tim, timantal är så lågt. Ja, ja. Uh, så det känns ju som att istället för att det här är liksom någon sån här nödlösning när man bara inte kan hitta en vettig person för positionen så är det bara... Ett listigt sätt att spara pengar som nu har blivit så väl använt att det nästan börjar bli standard. Att basically om du inte har ett arbete redan så fuck you. Du får bara snuttarbeten redan efter. Ja. Nu är det ju... Jag menar, no, jag jag behöver yeah. heller, jag luta på min hatt särskilt mycket? Att <clears throat> jag förstår att liksom, okej, okay, om du frågar min högst personliga åsikt. Fuck them, right? mm. så tycker jag mm -hmm. att alla moderna uh, företagare eller rika personer som är väl kär nu, företagare eller instanser som har att göra med människor är liksom bara ja. tjuvar hela bunten. De är liksom kärlösa vampyrer som bara vill ha med, med pengar. De har noll empati. Liksom deras enda kärlek är att tjäna pengar. Uh, mm -hmm. Men här är liksom grejen att med samma Logik så måste jag säga att de är, de är fiffiga och goda uh, affärsmän eller kvinnor. Därför att mm -hmm. de gör ju någonting som är här lagligt. Att, jag menar, om, det, om, det, om någon sa att, det att hej, att du kan välja att betala den här arbetaren procent lön, eller så kan du välja att betala den här arbetaren 50% lön. Det är helt upp till dig. Det ingen ingen annan du kan bestämma det här. Men. Mm. Om någon bestämmer att betala någon 50 procent län, om man frågar varför den säger äh, då för att då kan jag betala, ta halva själv. Det är som hälften som jag kan inte behöver betala och då får jag med vinst. Sen kan man ju då säga att den här personen äh, du är ganska dum i huvudet och jussi, utan man måste ju säga att nej, så. Ja, att. För, jag menar, om det fanns en ärlig tanke bakom det här. Att till exempel, vi kan inte fylla den här lärapositionen det här året. Så under det här året så har vi ha tre olika personer för att fylla den här lärarpositionen. Om mm. det fanns någon sån här om det bara var nöttång skulle man då typ fördela de här förmånerna på typ alla de här personerna som har varit här då, till exempel. Eller borde inte alla de här har fått. Äh, alla förmåner som en ordinarie anställd borde ha under tiden de är anställda. Att för jag menar mm. om en personen i fråga har kompetens för ett yrke, vilket ju inte alltid ja. är fallet. Men jag menar nu börjar det lika ofta bli högutbildade som får hoppa från snuttjobb till snuttjobb eh, som ja. liksom outbildade människor. Så det känns ju som att är det inte lite jag tänkte säga omänskligt men åtminstone förnädrad för en utbildad vuxen person. Att måste på något vis förnädra sig till att jo, jo självklart så kommer jag hit och gör det här jobbet i tre månader. Och självklart så tar jag några av de här förvånaderna. Och självklart ska jag inte få den här semesterersättningen. Och självklart så, så är jag inte brydd att veta hur det går efter de här tre månaderna. Tre månader är så långt jag kan se fram i framtiden. Netflix, lol. Uh, Mm. Ja, men det, det, det känns som att om du, är, om du är vettig så ska du liksom ändå ge de här förmånena oavsett För att om, och det blir ju bara en jävla mycket jobb så då känns ju som att det ska vara med push att faktiskt sätta den här positionen på någon, om det är så att man aldrig kan fylla den här positionen på grund av återur eller på grund av då liksom gudomlig ingivelse då, så då fuck, who cares då men då måste man ju ändå mm. kunna ge ut förmånaderna. Inte de är ju dina 8 Det är ju arbetarens. Precis. Ja, jag så. tänker där, där så att säga. Det som ju kommer in där och påverkar också. Mm. Tänker jag. Är den här. Vad ska jag säga. Ruschen in på. på att bli så att säga. Börsnoterat. Mm. Företag. Ja. För, det, för jag tänker att det, det sättet där du, även om du kanske äger majoriteten av, av ditt företag fortfarande. Mm. Så, så då är det ju ändå andra som ställer krav. För det finns alltid liksom det här kravet på vinst. Jo. Och, och som, som man vet så företagets första uh, vad ska säga, uppgift. Är ju väl egentligen att skapa vinst. Jo. Förutom att det är ett, ett företag. Som liksom vars mål är att. Generera. Inkomst. Men det är just det där. att jag, jag, jag förstår vinst. Men jag förstår inte vinst. I vilket pris som helst. För att jag tycker att. Mm. Okay, så vi har ju nu då. En privat marknad. Och att. Mm. Liksom alla, alla lobbyister som finns. Så har betalt att säga. Att liksom att. Kapitalism is the shit. Att liksom, arbetar du liksom, så kommer bra saker att hända. Och, liksom, they never will. Men vi kan, vi kan gå in på det senare. Um, att liksom, det är bara bra att folk får tjäna hur fittigt mycket pengar som helst. Det finns ingenting dåligt med det. Tjäna, tjäna, tjäna. Mm -hmm. Den som har mycket pengar är yeah. fucking bäst. Right? Uh, yeah. Men, men liksom, det får ju inte ske hur som helst. Och man tycker att det, det, det är ju här som staten borde stiga in. Och säga att hej, alltså, vi ser att ni tjänar mycket pengar. Men ni får inte ballvantar. Det borde vara staten som stiger in och säga att okej, okay, men nu gjorde ni så här. Så nu straffar vi er hårt. Nu straffar vi er så hårt att det är absolut ingen vinst. Det har snarare blivit förlust att ni har gjort så här. Mm -hmm. För då skulle ju folk sluta göra det. och att Nu... Börjar vi ju ta grund som liksom nu då i snuttjobb? Och att man mm. kan ju ställa sig frågan om man borde förbjuda eller begränsa användningen av snuttjobb. Och jag, ser, mm. som sa, jag ser det som en, ett bra verktyg i fall där man av nödvången inte kan ge någon en ordinarie plats eller sätta någon där med tanken att mm. de ska hålla den här positionen i framtiden. Men, an, men allting utöver det så är ju bara sjukt. Och det är ju helt uppenbart att folk missbrukar det här. För att bara dra nytta av folk. Mm. Uh, och, ja. att, och jag kan till och med säga att du, jag säger att det är okej okay ifall det rör sig om kanske unga människor som på grund av brist på utbildning eller erfarenhet bara naturligt inte kan ställas mycket krav. Att för dem så är bara det faktum att de åtnjuter andra förmåner och att de behöver arbetslivserfarenhet. Kanske nog. Hur cares de om de inte får? liksom. 15 miljoner i liksom, semesterersättning. Men mm. igen, liksom, när, när vi har att göra med folk som är utbildade och kanske har tiotals år av erfarenhet i branschen. Så då börjar det kännas lite shady. Ja. Uh, och liksom, vi, vi talar ju <coughs> nu uh, en del om uh, att folk börjar driva uh, Alltså försöka driva det som företag och börsnotera och göra mycket vinst. Och att det förstår jag liksom att självklart så ska man driva fram hög vinst. Varför ska man sitta och gå på förlust? Men mm. det måste ju finnas nåt skillnad då hur mycket fucking vinst man får gå med. Att liksom, jag tycker ju att du får gå med hur mycket vinst som helst så länge du gör det på rätt sätt. Men om du börjar mm. göra en massa så här shady shit och liksom missbrukar din anställda. Så då borde liksom här tacka om någon Liksom med En fin plommont stod till gamla laxpolis, mundäring på och säger, Jaha, upp, upp upp, nu tar vi hela pengarsäcken för nu är den riktigt fitta. Och så får mm. de bara stå där och Va, vad vad jag gjort och sa det här. Och sen tar vi en pengasäck till och bara för att det är så ful i mun. Och, och det, jag, jag, jag tog som exempel lärare och jag började tänka på den här situationen. Som nu har gått helt över styr, till exempel Sverige. Och som verkar att långsamt krypa med sina tentaklar mot Finland. Och det är ju mm -hmm. det här att i Sverige får ju alla välja skolor nu. Man får ju välja vilken skola man går till. Okay. Uh, och, um, och att. Och, och liksom då, så är det ju naturligtvis för föräldrar: de vill ju pusha sina barn till skolor. Är de liksom får bra betyg. För att bra betyg så vinner ju större möjligheter senare i livet. Mm. Uh, så det har ju satt en otrolig press på skolorna i Sverige att de ska pusha upp de här betygen. Så det har ju blivit det här betygskriget. Uh, och att det har ju varit uppmärksammat i många liksom aktualitetsprogram och, och andra grävande uh, journalistikinstans till exempel granskningar så här det finns de här Väldigt oetiska myglarna som bara här med betygsättningen och gör. Att elever som knappt har varit där eller knappt har ställt någonting har alltså plötsligt fått toppbetyg. Därför att rektorer och andra har mm. pushat på att hörni, den här femman skulle inte kunna vara 20. Så här. Ja. Och det här ja. är ett land där man knappt får ha folk att skriva prov längre. Det här är nu ingen kritik mot Sveriges uh, undervisningssystemen. Därför att det inte har ni något undervisningssystem. Lol. Uh, men jag menar Finland är inte så långt därefter. Um, men jag tror bara att liksom, här ser man ju helt klart hur det spårar ur. Därför att man har börjat driva skolor som företag. Och med följden då att det sitter folk som vill tjäna pengar och säger att rektorer och andra personer. Vars högsta prioritet borde vara att ge unga en, en gedigen utbildning eller hur? Som mm -hmm. måste nu på något vis hela tiden sätta foten på gasen och säga: Men kom on, come on nu förtjänar ju den här personen en, en åtta nog. Och så man men inte ens var inne i mitt klassrum, ja, men kom on en åtta nu, uh, kom Och att det är ju sjukt. Att, och, mm. och jag menar, ännu värre blir det om man, om jag säger den här logiken, och börjar långsamt appliceras på saker som sjukhus. Att ja, då börjar det bli riktigt sjukt mm. i husen som är sjukhus uh, att det, det jag tycker bara det finns vissa grejer som att om du är i den här branschen så då är du inte mm. i den här branschen för att tjäna pengar att liksom jag tycker till exempel jag redan, jag redan diskuterade det tidigare programmet och jag tycker att det finns något jävla sjukt i att vi har, en, vi har en kultur där du liksom om du är en, en läkare så kan det komma ja. någon och säga att hej Okej okay, du är en läkare så antingen kan du tjäna äh, 3 i månaden. Och då är du en läkare och du tar hand om personer som låter host host och liksom sätter sprutar i kuken och håller på. Eller så mm -hmm. kan du gå med oss här. och betyder att du gör ditt, liksom ditt sjukhus, vanliga sjukhusarbete två tre timmar om dagen och resten sitter du här borta på andra sidan och tar emot en handfull patienter för jättedyra pengar. Och så tjänar du istället 10 000 euro i månaden. Och jag tror det är väldigt mm. svårt för alla utom de mest etiska att säga att mm, ja, nu, 3 000 låter nog bra. Mm. Och att, liksom, men det här är exakt saker som händer inom äh, läkarvården idag, till exempel. Och att, ähm, nu vill jag inte gå för långt från just den här jobbsäkerheten. Men jag bara säger att om du, om du konstant gör dåliga val vad gäller liksom din arbetsposition och liksom din professionella position så då kommer du förstås att sätta en stämpel på dig själv som omedgörlig eller som en problemakare. och att mm -hmm. det är väldigt svårt tror jag att vara moralisk och, och fortsättningsvis vara framgångsrik idag att du måste på något vis ha en sån här nästan pirat mentalitet <hör> om du faktiskt tänker liksom bli rik att Det mm. finns ingen, tjänst som av goda gärningar längre blir särskilt framgångsrik uh, och att, och att i, i främsta hand så drabbar du ju, vad vi kallar liksom middle management, att liksom om du har ambitioner och vill klättra så måste du förmodligen göra det väl lika av dina tidigare vänner eller kollegor men att om du är nu en, en vanlig arbetare, en vanlig knägare som då vad du, uh, bygger hus och undervisar barn och liksom Uh, tar hand om sjuka. Så mm. då får du finna dig att tjäna ja, nästan minimilär. Mm. Och att det, det känns man. dels så är det ingen som tänker på arbetarna längst ner och där är det ingen heller som tänker på att det börjar nu det börjar bara begränsas till liksom de privata företagen och vad de gör. Utan det börjar spridas till den här allmänna sektorn. Och det börjar påverka saker som elever och sjuka och åldringar och så här. De som ja. absolut borde få vara bland människor där vars främsta prioritet borde vara deras bästa. Inte hur mycket satan de kan tjäna i månaden. Mm. Ja, men det är ju... Jag tänker alltså där, där, där måste man ju tänka samtidigt, det, det handlar ju inte heller, jag tycker att det är felaktigt att man där också säger att något vissa arbeten, när man talar om att det är ett kall, mm. och att man därför till exempel ska bara vara nöjd med den lön det har varit. Då är det oftast inte frågan om den högsta av löner. Nej. Eller ens en, en alltid en skellig liksom en lön. Men, men just så sagt att man, det, det blir liksom, man kommer inte vidare om man uppehåller en, en bild av att ja, jobbar man här så då gör man ju det faktiskt bara för att man vill jobba inom det här området. Det här är en det är var man tycker man hör hemma. Mm. Utan då, då borde det ju, ju se så att okej, okay, no, det skulle betyda att du har en ännu mer motiverad ä, arbetstagare. Vilket, och då skulle det ju vara värt att liksom faktiskt ä, belöna den här arbetstagan. Visa, visa att det liksom uppskattas. Det, det är inte bara det att du ska förvänta dig att den ska göra lika hela tiden. Mm. Samtidigt som du drar. Du drar ner på, på ska vi säga på lönen, eller på, på arbetstimmarna, eller på, på någon andra. Så att säga. Du, Nå. Vad, vad heter det så? Liksom, detaljer i, i, i det här kontraktet. Men Jag tror det har att göra med attityder och effektivitet. Att, för det är just den här rådande äh, faran kanske på arbetsmarknaden just nu, och det är att alla arbetare är utbytbara. Mm. Att, ja. uh, för det, liksom, det känns som att det finns ingen empati för eller vilja att hjälpa, utbilda, stöda arbetaren från arbetsgivarens sida att mm. det enda som arbetar är där för att tjäna pengar du ska tjäna mycket pengar, mycket pengar ska du tjäna och, att, uh, och det finns så, den här nästan perversa tanken på att ju mer man pushar en arbetare desto effektivare och bättre arbetar de. Men det har ju, det har ju skrivits spaltmätare om hur det här är inte sant. Till exempel att uh, så har arbetshälsan i många länder skrivit att uh, varenda, arbete, varenda arbete så mm. kräver egentligen ett visst mått fritid inom arbetsdagen för att man ska kunna ja. vara effektiv. Att du kräver liksom en lunchpaus. Du kräver liksom att du kan få sätta upp fötterna en kvart. Um, därför att du kan inte liksom arbeta i kaos. Och förväntas vara 100% effektiv hela tiden. Och jag tror alla liksom, som sätter de här siffrorna till papper Och så förstår det här. Uh, men liksom. Sen. Jag, jag, tänker, jag tänker nu gå på en liten tirad om aktiv tid Versus effektiv tid. Men vill du inflyga någonting här det känns det som att jag avberör dig att ändra göra det. Alltså, jag tycker att ut, om jag tar den här liksom, attityd och effektivitet och att frågan om alla arbetare skulle vara liksom, utbytbara. så ur, om man nu ska vara liksom, lite provocerande och gå en liten natten, uh, kanske drar lite i sin spets och ska säga att ja, men, liksom, som, som arbetare så säljer ju du din som arbetstagare så säljer du ju din produkt till arbetsgivaren. Mm. Du, du säljer alltså din arbetsprestation. Mm. Och, så att säga, och, när, och då är det, ju den, det är ju den prestationen som arbetsgivaren vill ha. Om du sen inte kan hålla uppe med den liksom maximala output. Men hur ska du så då, göra. Då är, det ju, Men... så då, då är det ju den här, då är det ju arbetsdagarens fulla rätt eller alltså arbetsgivarens full rätt att säga att nej men vi, är, vi hittar en effektivare här okay, men, en hur ska du, men hur ska du kunna göra det om du för det första inte ens kommer mm. till borde därför att nu har vi en sån kultur och det här är ju samma kultur som de, liksom de politiska makterna har använt uh, mot ja. mänskligheten de, no, i princip hela mänsklighetens historia det är det att men, om du vill att folk inte ska riva ner dig från din tron och ta alla dina pengar och äta dig. Så då måste du liksom ockupera dem med någonting. Och hur ockuperar ja. vi liksom vår tid? No, men de sätter oss och slåss med varandra. Och på arbetsmarknaden ja. betyder att vi nu liksom på de lägsta graderna så slåss alla mot varandra. Liksom, de försöker handla med huvudet och klättra över varandra för att komma till någonting. Det är ju liksom blodiga strider mm. om det minsta fucking kassörsjobb på citymarket. Uh, och att jag menar, hur ska du ha möjlighet att visa för någon fucking arbetsgivare hur effektiv du är om du för det första aldrig kommer till skott? Därför att du måste liksom konkurrera med varenda fucking fitta, liksom om varenda litet städjobb. Och sen hur ska du mm. göra när du kommer in när de anställer dig för tre månader? Och liksom du måste göra typ tre andra personers jobb plus ditt eget. Att det liksom en massa mm. arbetsuppgifter som inte ens är i ditt arbetskontrakt ska du dessutom göra. Yeah. Vad ska du säga när mm. de kommer att öna det här står i mitt arbetskontrakt? Och så, då kommer de att säga, ja, men då, då får du arbeta av veckan då får du gå. Så yeah. du måste ju, du måste ja. ju bara liksom äta skit. Mm. Jag förstår men, det här att man ska vara villig att ställa på allt. Men det finns ett bättre yrke för att där du tjänar bättre. Liksom, och det, det är förmodligen jordens sälsta yrke. Bara prostituera din kärta. För att det är liksom... Jag, jag tror att liksom, okej, okay. aktivtid versus effektivtid, jag huggar den nu, okej? Okay? Okay. Um, okej, ja, Och för all del. Yes, nu har vi en situation, uh, vi har arbetat snitt nu långsamt över loppet av de senaste, typ 10-15 åren kanske, men nu börjar vi ha en situation i det här landet och förmodligen många andra länder då, där tre personer, eller fyra personers arbete, det här är inga nyheter, om du just trillade av stolen och liksom satte din konjak i halsen, förlåt, jag vet att det här är stora nyheter, men så är det. Mm -hmm. uh, att och det, det kommer av att liksom specialiserade arbetstagare tvingas göra till exempel notarie sysslor eller liknande. Istället för att fokusera på liksom det som de egentligen borde göra. Att du har lärare som måste typ sitta och uh, skriva ner liksom vilket humör eleverna är på eller om de tog med pennor eller inte lektionerna och så här. Uh, och Då kan man ju argumentera då att för att det här är någon effektiv äringsprocess. Så det här är något sätt att engagera arbetstagarna då att, att fokusera på, på vad det är de gör då, så här. Uh, men när, när läkare till exempel måste sitta och göra sånt här bajs eller liksom när lärare måste sitta och göra det, eller liksom när vårdpersonal överlag eller liksom... Uh, Specialiserade personer måste sitta och spendera tid på sådana shit. Så det är ju inte bara det att de måste göra det utan det är dessutom de måste helt byta växel och riktning. Att de tar sig som ur sin fokus och de blir bara ineffektiva. Och att jag mm. förstår tanken att, liksom att, okej, okay, uh, vi skulle kunna. Vi har tio personer som är anställda specifikt för det här och vi skulle kunna anställa en elfte person som springer då för lappar och protokoll och hålla koll på om barnen har socker på och, och snyter sig och shit. Uh, mm. men om vi har de här andra personerna att göra det så behöver vi inte betala den äldsta personens lön för vi behöver inte personen alls hohoho ho, ho, ho. uh, pensla att tutta med olja fan vad jag känner mig pilsk men å andra sidan så hade jag argumenterat så här, ja, men om du har en sån här person vars kända uppgift egentligen är effektiväring och kommunikation så kan vi ju frigöra de här tio personerna och istället för att du har tio personer då som gör elva personers arbete så den här rena effektiviteten betyder att de här 10 personerna kanske gör 13-14 personers arbete. För de behöver, de behöver inte sitta med en massa bajs som tar tid. Och mm. ingenstans så ser man det här mer tydligt. Jag skulle säga, jag tror de mest marginaliserade i dagens samhälle, ifall det inte skiljer igenom redan, så tror jag de som har att göra med att undervisa, att vårda, eller överlag, liksom ta hand om människor, att Jobb som på en liksom humanitär nivå. Uh, mm. att, för där så det finns många saker som spelar in där. Det första är liksom det att för det första så sätts det väldigt lite värde på de här yrkena. Därför att Jag tar lärare igen som prakt exempel. Därför jag tror att alla har någon gång gått i skola. Även om folk inte verkar minnas så mycket av sin, sina upplevelser där. Och alla tror mm. på något vis Eftersom de har haft en lärare så förstår de vad det är att vara lärare. Och att nu så säger jag att jag liksom jag har liksom vikarriärer nu som då undervisat elever. Men jag är ingen bra lärare eller ens behöriga eller kompetent lärare. Jag är bara en lustig kille i speltärson som hoppar in nu som då. Men jag har en stor respekt för lärare. För jag tycker att det här är ju människor... Som utbildar nästa generation av unga vuxna. Så att om, mm -hmm. så att om de inte får en bra utbildning så då växer de upp och blir dumma i huvudet. Och då är det de här som är dumma i huvudet som ska ta hand om oss. Och så guess what? Den nästa och så är ju vårdarna. Alltså de som tar hand om de gamla de sjuka. Och sen när mm -hmm. de inte klarar av att ta hand om dig på ålderdomshemmet så får du någon en i huvud Och liksom din fucking pissblåsar, explodär eller någonting så då far du till sjukhus och där är det en massa ny inkompetent personal bara för att vi inte fucking klarar av att göra vettiga lärare så alla är fucking dumma i huvudet och höga på socker hela tiden och att, mm -hmm. men den andra grejen, och det här tror jag är viktigt för du nämnde någonting om ett kall att vissa personer har ett kall ja. ja, eller det här är vad det vad man säger mm. om, om vissa yrken där, där ibland just jag, jag tänker liksom vård vår liksom. ja, ja. Lärar, läraryrke. Jo, och här är en av instanserna där jag tar av hatten åt kvinnorna. För att om det finns branscher där kvinnor är absolut överrepresenterar mig, inte bara i Finland, det var överallt känns det som. Så det är det arbete som att ta hand om folk. Att män är där men de vill vara specialiserade och vara liksom just läkare och kirurger. Men om du har liksom sjuksköterskor, barndagvårdare, folk som tar hand om folk på ålderomshem. Så ser du en massa liksom, kompetenta kvinnor som är där. Och håller på att ta mm -hmm. hand om rehabilitera dag för dag. Så där tar jag av hatten åt kvinnorna. Well done. Uh, ja. Men liksom det som jag tror folk gör att de tar dem gisslan hela tiden. Därför att de har redan hittat deras svaga punkt. Att de här människorna så bryr sig om sina patienter, sina elever. Och att, så det kommer, inte kan de strejka. För då dör alla på sjukhus eller då får, då får inte eleverna sin utbildning. Och de är som så investerade. Om du säger någon mm. kontorsrotta som tjänar dubbelt mer än liksom någon fucking värdelös lärare. Att liksom att ja, men om du inte suddar liksom de här papprena så då skönsödjer, då vet jag inte. Så då säger han ha och så liksom sätter han upp fötterna och fortsätter spela Pokémon. Mm. Vad är det för investering där? Att Jag tror att um, det är liksom den här utbrändheten och utbytbarheten som är som sa. Hård jag tror ett att arbete där du faktiskt måste ge allt. Dels för att du är en kanske social setting och har att göra med människor så du inte. Du, du känner dig så skamsen och skyldig de här människorna. Du kan inte till exempel strejka eller vägra och göra vissa sysslar. Uh, så. Och dessutom på toppen av det så får du liksom höra han. passar du då så får du gå. Så då känner du det som på något vis dubbelt värdelös. Du är liksom är du damned if you do, damned if you don't på något vis. Mm. Så jag, jag mm. empatiserar med de här människorna. För att det känns som att det är de här människorna som har det värst. För att samhället liksom sa... Alla är liksom hela tiden så antilärare. För att vadå lärare? Vem som helst kan ja. väl gå in och bara höra ja. dem och läsa ur en bok. Och sen har du liksom hela sommaren ledig. Och liksom att mm. på samma sätt med polis Att liksom ja men polis du bara åker runt i en bil. Och liksom skjuter brottslingar i huvudet. Och man är som liksom att mm. ja okej du är enfaldig ja. och dum i huvudet. Men, att, liksom. men, men mm. hur, hur jävla svart är det liksom att fucking sitta på ett kontor då? Ja men, men, där, men där kommer man ju in på det här att så att säga det, det det är inte vinstbringande. Again, alltså jag tänker just ta till exempel vård, vårdbranschen. Ja, därför försöker det man ju så det. hårt att göra det till det. Ja, alltså man, jo, man försöker ju göra det. Men i, i grunden så liksom är det, ju, det är ju en... Vad ska man säga? Det är ju, det är ju ett, någonting som är, är till för liksom, jo, att liksom, stöda. Att utbilda, att bilda om vi säger mm. det som så och, och det där, men det, men det är svårt man kan inte sätta liksom tycka jag specifikt det är liksom ett, en prislapp på varje sak, det, liksom att det här har ett garanterat värde av det här det här kommer att medföra så här mycket vinst för ett liksom, företaget samhälle liksom man kan inte placera det så där tydligt som om man skulle sätta en prislapp på en produkt. Eller på en, en, en specifik tjänst. Och, och det här tänker jag som att i, i dagens, eh, i det just nuvarande alltså, politiska klimatet det rådande samhälle så, så har man satt så mycket fokus på det här att allting ska just. Man ska maximera den där, den där vinsten. Här... Och det ska vara så tydligt det där. Men du, i grund och ja. botten så är vi ju alla människor, right? Ja. Och att jag förstår liksom det, liksom det här som kapitalismen sträkar för mig. Därför att jag tror liksom, på, jag gillar att ha pengar och köpa saker. Att när jag mm -hmm. har gjort något gig och fått skit mycket betalt så jag var hur glad som helst. Uh, Men det sagt att jag har haft otroligt många skitarbetande, jag har varit nolluppskattad. Uh, men jag, jag behöver inte gå in på det. Vi diskuterade det mer i det här andra avsnittet vi uh, Men jag bara säger, liksom, om du har en person som sitter och bygger en dator. Det är, mm -hmm. liksom, det är Nils uppgift att bygga datorer. Ja. Okej, okay, du kan säkert sätta en prislapp på det. Okej, okay, men så här mycket kostar de här delarna. Så här mycket är säkert arbete. Så, så här mycket så är Nils värd. Right? För nu idag så han plockat ihop tre datorer, right? Ja. Så, men vi, vi, vi sätter en prislapp på det vi säger 500 euro mm. kanske lite överdrift men jag bara vill sätta en hög siffra ja. 500 euro ja. från, Nils är superbra att plocka i obdatorer liksom det blir ett lite avgasrör som skjuter fyrverkarier på datorerna så bra är right? Mhm. okej okay. mm. men liksom sen när, när liksom Nils går hem så blir han Liksom offer för den kända stråtrövaren Venom. Och liksom sen så får så. han fart i sjukhuset för att opereras. Och där så liksom står då Lars. Och Lars är kirurg. Och sen så kan man ju säga att gärna ja, med hans utbildning och hans träning och han där och han fixade så måste ju han ha visst värde på. Right? Ja. Där den professionella, liksom elitist perspektivet att liksom här är kirurgen och gör sitt. Och vi kan säkert sätta monetärt värde där och vi sätter där i överkant och han är värd 800 euro. Väldigt, mm -hmm. väldigt mycket knivhugg från, från VN. Uh, och sen så hamnar han då <coughs> på, på liksom sjukhuset och sen börjar det bli dags för rehabilitering. <coughs> Den nuvarande situationen är ju att om du inte har pengar förstås, har du pengar så går det bra. Men om vi säger nu då att Nils inte har så mycket pengar fast han var bra och plockade upp att orar. så som händer, det blir ingen rehabilitering. Istället så kommer en, en snygg tjej från läkemedelsindustrin och förklarar för dem hur de ska äta de här pillarna i resten av sitt liv. För att det är kostnadseffektivt att bli en ävig kund. Mm. Mm. Men om ja. vi säger nu då att, att Nilsen egentligen hade ganska mycket pengar. För han var som sagt ändå ganska bra på att plocka ihop där Eller vi lever i ett bättre samhälle än vi lever i. Så då kom den, den sexiga manliga kötärskan Steve och uh, rehabilitera honom. Och, han, och det är svårt och det är smärtsamt att rehabiliteras. Det handlar inte bara om att göra saker rätt utan det handlar om att ha viljan och orken att inte bara ge upp. Men vet du, mm -hmm. Nikolaj Stäve var så fucking bra. Han kunde alla fucking Monty Python och liksom han, han visste vad han skulle göra när det blev tungt och han hans in mm. sådana där liksom godisstissar som är jättegoda från affärerna. Med liksom Typ hallon och jordgubbsmak och lakrits i mitten. Oh, Stäve! Och vad var? Liksom ja. på elva månader så har Nils fått full rörlighet tillbaka och han har nästan glömt bort att han överföljs av vänom. Uh, mm. Okej, okay. no, here's the thing, liksom stäve så är jobbare och stäve så tjänar minimilön. Men om mm -hmm. du skulle måste ta ett pris på uh, att, att Nils liksom nu inte är handikappad för resten av livet. En slav till läkemedelsindustrin mm. och deras knark. Uh, om du ska sätta en prislapp på det så ska jag säga ovärderligt. Mm. precis. Så det är, det, är just, det är inte så... Du kan inte sätta en prislapp på engagemang och, och vilja Nej. och kanske välvilja mot andra människor. Och jag tror det är det här som krävs om du har ditt kall för att använda ditt ord säg, inom uh, mer sociala yrken. Så här. att mm. vill jag diskriminera mot folk som sitter och liksom ingenjörar ihop saker eller sitter bakom bord eller läkarna Wolff och Wall Street ni, ni har säkert jättesvåra yrken själva alla ni hundratals, tusentals som lyssnar och blir fittiga nu men jag bara säger att liksom det finns eftersom vi är människor i grund och botten så känns det som att när det kommer till kritan så måste liksom hända någonting dåligt innan vi minns att, aj ja de där människorna som tar hand om mig när jag liksom är, är sjuk eller är liten eller gammal mm. ja och här. Jo, eller det, oj nej, det, det, de där människorna som fixar saker när jag blir överfall och ser till att samhället ja. faktiskt går framåt ja. så att, vi glömmer mm, bort men det. Jo, ja, men det är ju det där liksom att så länge det inte, som du nämnde så länge det inte berör mig så existerar det inte det är, ju, mm. det är ju det här riktigt vad ska vi säga, det här tydligaste kanske det här bubblan mm. som man kan existera i mm. att man på ett sätt tänker att jo, jo, men det här händer ju inte mig det här är bara mm. någonting som händer andra inte, och, och varenda... som man vet så andra är ju inte lika mycket värda som en själv nej, det är sant och jag tror att varenda arbetsplats i Finland så går helt runt på att av liksom alla som arbetar på ett ställe så finns det liksom de där 10 procenten, kanske några 15 procenten som är liksom sådär att jaha. Nu har jag ingen igen diska kaffekopparna, men fine, jag gör väl det då? Eller oj nej, nu sitter det ett barn här och gråt här och ingen bryr sig om fine, jag går och talar med det. Eller men okej, okay, jag slutar för en halvtimme sen men... Nu så har min kollega här tydligen hävd problem med bilen, men fan, stannar i hjälper till. Att liksom, jag tror att folk blir som så förlorade i sin egen världsorg på något vis. Att till mm. sist så reduceras det bara att hur mycket tjänar jag och hur mycket kan jag köpa med det? Och jag tror att liksom, nu frågar sig, men vad har det här att göra med jobbsäkerhet då? Men mm. allt, allt! Därför att jag tänker som att om du är en sån satans jävla. Nu ska jag inte säga fitta för en gångs skull. Det börjar bli för mycket. Om du är en sån som jävla kuk. Att du liksom inte kan se andra människor. Att liksom ditt jobb börjar och slutar helt vid hur mycket du tjänar. Så det tycker mm. jag att du ska vara arbetslös. För att det, det känns så väldigt jobbigt tycker jag. Att, äh, att Jag vet att den här nepotismen är väldigt utbredd. Uh, jag har varit offer för den flera gånger uh, det känns väldigt jobbigt inte bara som snuttjobbare för jag har sett det hända till andra jag har inte haft så många långtidsjobb själv kan jag känna men att jag har sett mm. det hända folk som har du, varit liksom anställda av ett företag i år så här jag har haft, bra och haft liksom vänner och bekanta och som så här duar chefen och liksom så här och sen då kommer man att säga, jo, by the way, att du behöver inte komma sen till arbete nästa vecka. För att ä, du har inget arbete då. <håh> Lol, <håh> monkas. Och att och man är så ja okej. Okay. Och sen då så, man vet att, ja men titta, chefens brorsan så behövde jobba nu är han här. Mm, han är riktigt tjej, mm. det var synd att du får för det var ganska bra. Ja, det var nog synd mm. Att mm. det. Att det som... Att, och jag menar, det, det finns så många andra liksom, typ ärketypeexempel. Det är direkt någon som bara anställer uh, snygga unga tjejer liksom, till sin skola. Och liksom det företaget liksom, som, som bara tar in folk som har just gått på den här utbildningen eller den här skolan. Eller för den eller mm. de som har en viss hudfärg eller etnicitet. Uh, mm. Men jag, jag tror att liksom det, här, det är det här utbrändhet och utbytbarhet. För i något skärde så tröttnar mm. de här personerna som faktiskt har gjort jobbet och gjort det bra. Och kanske dessutom gjort lite av alla andras jobb. för att alla andra på arbetsplatsen är sådana jävla ohängda snorungar. Att de vägrar göra någonting utöver det de måste göra och nästan inte ens yeah. det. Så de är utbrända och slutar och sen så... För då då försöker vila upp sig ett av dundra snuttjobbare, kanske kommer de tillbaka, kanske inte. Och till sist har du bara dåliga arbetare kvar. Därför det känns som att de enda som orkar så är de som inte give a single fuck. Mm. Och att guess what, periodanställning påverkar arbetstagarens humör och resurser. Ja, ja. Och, det, och, och, och där vill man ju kanske lägga till att det påverkar ju också eh, vad ska jag säga, kunderna om vi nu använder det, alltså de som har behov av den här kanske arbetsdagarens äh, tjänster mm. om, man ta, om man tänker inom sociala yrken så liksom. Definitivt. Har du en riktigt och det, stant, så blir barnen mm. jätteläst när han far, har du en jätte bra lärare så blir ungarna upprörda när han far och liksom så här går ja. det hela tiden. Ja. Och, och där, har, där har vi ju väldigt aktuellt så, så har vi ju den här den här utmarscheringen som, som ordnades den här veckan från, från förskolorna. Mm. Jo, att just, med tanke, just med tanke på liksom krav och just liksom där jobbsäkerheten mm. så att säga, för, en, för en, en, en stor del av av de som jobbar inom inom det här området men, men jag tänker att alltså nu talar man ju om det, hur mycket ska vi säga den här tryggheten som inverkar på den, ska vi säga, den, den mentala hälsan kanske mm. i första hand men, men i, i, i längden ju också på den fysiska hälsan för, men, för liksom det är ju om inget hela basbehov och riktigt liksom inte vet att var kommer jag att befinna mig om Tre månader. Var mm, kommer då, jag att befinna mig om? Liksom när följande period börjar. Nå, jag minns ett, ett äh, ganska, äh, ganska kul exempel. Eller kul och kul. Som var här i Finland. Var bara, jag minns inte vad det var. Äh, okay. Men vi säger. Jag säger Tammöf. Äh, juväskula. Vi säger Juväskula. Right? Mm -hmm. uh, så på på 70-talet så var det då uh, någon plats som där det uppkom stor industri och sen så var det en massa folk då som flyttade just då från US-kula dit då, för att där fanns det jobb mm -hmm. och det fanns innan jobb där vid us uh, och sen så hade de då liksom studerade liksom de som bor där nu och idag och sådär och de märkte att det var så många där som var olyckliga och olyckligheten kom ju därför att alla flyttade i princip från då alla sina sociala kontakter. då. I, i, ja. säger jag kan jag ganska säga på det vad jag skulle, men just bear with me. Nä, äh, någonting säger mig att det där skulle kunna vara Lovisa. Var alltså, talade vi om det här i ett tidigare avsnitt? Ja, vi har, vi har talat om det i ett, i ett tidigare avsnitt. Det var, det var Lovisa, det hade att göra med äh, kärnkraftverket. Okej, okay, det var så det var. Uh, jag mm. tror jag blandade ihop det med en annan uh, berättelse från min flickväns där. Okay. Um, men, uh, men i alla fall där, no, kanske mm. det två exempel. Men vi exempel. Men det här finska exemplet var ju då att liksom, no, de flyttade dit och på grund av då att alla deras bekanta då lämnar kvar där då och de inte mm. kunde hitta nya bekanta. Då. Så även fast de hade den här finansiella tryggheten så blev det sociala väldigt lidande för det började du ja. lära dig så långt hela tiden bara för sociala kontakter och att jag tror det här och att um, det finns ju som två varianter av människor tror jag du, du har liksom de här som värderar liksom din sociala trygghet och du har dem som värderar sin ekonomiska trygghet och att, mm. om du har något lite jobb, då liksom wherever the hell så kanske flyttar du dit men för om du flyttar dit för ett år det kan du väl göra om du är singel inte så bunden, who cares jag menar, mm -hmm. under riktigt shit kan du säkert resa på helgerna och liksom men jag menar äh, om du lägger till faktorer som familj pojkvän, vänner liksom barn äh, så säkert i viss far, ålder eller kanske andra faktorer som din hälsa. Så inte det är ju bara att mm -hmm. packa väskan och far. Liksom, inte en kepp, Oj, titta, liksom de, de erbjuder liksom det här liksom rapportagrejen här i fucking Jotza. Well, fuck, I'm on the next train. Nej, mm. nej, of course not. Att liksom du, liksom om du inte får en väldigt bra säkerhet, till exempel att om du kommer hit så är du garanterad jobbig forever. Så då mm -hmm. kan du ju ändå aktivt börja göra val. Men att om någon säger det som att hej, tre månader här får vi se som att det är, inte, det är inte tillräckligt bra för att du bara ska typ vad du, uh, avsluta ditt abonnemang och liksom säga upp din lägenhet och klippa liksom säkert flera kontakter och bara packa och fara. Um, om du då lägger till att du, liksom som en människa som har då byggt dina sociala nätverk så alltså, du dig du, du arbetar upp dig liksom till någon ekonomisk trygghet, men det blir ju bara olycklig. Om det sedan dessutom funkar så blir det ju sparkar dubbelt så mycket. Plus då mm. alla kostnader och umbäranden av att flänga runt. Uh, så Precis. att den här, här äventyligheten att bara fara, det kanske passar när man är 18 och obunden. Men det är ju som inget val för liksom en vuxen, utbildad person, känns det som. Och det här är ju en mm. sak som jag tycker att regeringen inte heller har förstått. För de är ju hela tiden från andra sidan och pushar på det. Men fanu nu, fan nu! det är inte jag. så låt! Alltså, det handlar inte om att vara så att man säger det. Det handlar om att det är inte gångbart. Nej, nej. Alltså, det, det, men där är ju synen på att så att säga, människan är så att säga en en enhet. Människan är en enhet som, liksom, är, är vad ska säga, separat från andra saker. Mm. Liksom, och, och där man inte, man tittar inte på det här, på just det här behovet av det där nätverket omkring mm. en, det sociala liksom, nätverket. Mm. Att, att man, man ser mer av det som att, okej, okay, det här är. Vad heter det nu alltså den här den, den arbetande människan? Mm. Och det är bara den existensen mm. som man har som grund för den här, den här politiken eller de här riktlinjerna. Och det finns ju Att man egentligen där. borde titta på det som den här, den här holistiska så att säga, människan som. Som, som alla de här olika faktorerna och, och, därför, och därifrån liksom börjar jag försöka se att okej, okay, en hudan liksom politik eller en hudan liksom arbetsmiljö man det den finska mentaliteten som spökar inte, inte någon så inte om du talar med äldre människor och så det känns det som inte någon så otroligt brydd i Ska vi säga i ditt psykiska välmående. Det finns på något vis den här väldigt rådande lutheranska tanken på att men, har du ett arbete så är du väl glad? Mm. Som jag är väl. Att, Precis. Ja. Uh, men å andra sidan liksom för, för att vända armborstet igen i rätt riktning så att det, den här med jobbsäkerheten alltså nu så har jag ju haft att göra med en hel del Arbetstagare. I min i mitt liv. Att det är ju nog en natt och dag. Som natt och dag. Med hur de här betär sig. För. Okay. Nu har jag varit i en position. Många gånger där folk har liksom. Kommit efter mig. Och är man i en sån position. Så kan man ju var lite arrogant och liksom i vissa fall sätta sitt eget pris. Men jag har nog gjort så många arbetsomsökningar till så många olika instanser. Jag undrar om det finns många ställen jag inte har liksom sökt i under mitt liv. Okay. Och, att, och att någonting som jag tycker är det värsta som finns uh, så att liksom att inte ens bemörda sig att skicka ett svar. Ja. Yeah. Och men det klassiska är ju att liksom för Finska företag är liksom nästan ökända för att göra så här. Att de väntar till absolut sista fucking ögonblick att skicka. Att det är många mm. jobb, eller positioner, eller liksom uppdrag, eller grejer som jag har fått uh, när de har tackat ja till andra, kanske mindre givande grejer. Därför ja. att de har väntat så över jävligt länge på att skicka svar. Och jag förstår mm. de. de vill sitta och ruva på det tills de har absolut det bästa möjliga. Men jag tror ju många gånger så är det de flesta gjort som jag. De säger, nej men kommer det något svar härifrån? Fuck it. Jag liksom mm. får till den här diamantgruvan istället och liksom går i lejd hos de här liksom filmskurkarna i nästa Doom Raider film. Att det är som mm att det är liksom att om du inte kikar liksom, om du sätter upp en position och inte kikar något svar eller i alla fall att yeah. hej vi är intresserade vi skulle bara behöva fundera ut de här grejerna först, så liksom fuck you, liksom, varför ska jag sitta och rulla tumman och vänta på dig att det som yeah. många finnanska företag verkar som har den här tanken liksom, att folk har som inget bättre att göra än att bara sitta och vänta jag liksom i andaktig spänning på att de ska behaga höra av sig. Det är ju mm. det, det, det är liksom det är, det är så fult. Och att mm. jag ja, menar men precis men de igen man ser så att se den här man ser att de de som söker så det det är ju liksom de är ju ting. De är ju man ser det ju mera som liksom maskiner som ska komma in och och liksom fungera i den där. I, ja. i den där liksom gemenskapen. Istället för att man tänker att okej, okay, no, men att det där, där finns ju faktiskt liksom många andra saker som en, en människa. Liksom, som kan binda den. Och så vidare. Ja. Och, att, och som kan göra att man inte kan vänta till, till sista sekunden alltid. Mm. Och det finns en parä, parallell och det är ju skolor att. Uh, jag vet den tiden liksom, när man uh, aktivt sökte liksom, till skolor och universitet. och så där. Jag sökte både svenska och uh, skolor i Sverige och skolor i Finland. Och att svenska skolorna mm -hmm. liksom, liksom direkt, liksom, i princip dagarna efter liksom, den här ansökningstiden gick ut så fick man väpa. Uh, ja. liksom, Herregud, jag hade redan börjat på akademin Akademi när det började trilla in svar från olika skolor i Finland, But, vi är glada att meddela att du har fått plats här. och så. jag men vitt, det är fucking liksom uh, september. Mm. Att, no. så liksom, seriöstli? Och att det som, men men kanske, så här, men, kanske men kanske så här. Vi, bara vill kolla hur hur hur det där hur lojal. Jo du var. <laughs> Jo det blir ofta en fråga om lojalitet Men jag kan inte vara särskilt lojal till folk Som är liksom rat bastards Innan man ens börjar Så fuck you mm. att, till exempel, Det finns vissa liksom, instanser Och företag i det landet som jag aldrig Liksom skulle förnära mig till att göra en ansökan till igen Och att liksom okay. och att Om de tog kontakt med mig så Ska jag förmodligen bara skratta dem rakt i ögonen Och lägga på vilka är det de har gjort För jag är en sån jävla stöfitta som vi alla vet vid det här laget men det är liksom bara så där i något så är så beter sig folk så illa att man vill inte ha något mer att göra med dem. Mm -hmm. det, det handlar inte längre om pengar, det handlar om principer. Ah, fuck you. Fuck you. Yeah. Liksom, right in the who hole att Jag, jag har, har ingenting mer att säga. Mm. Liksom, mm. Man vill inte ens i misstag bidra till att de här människorna yeah. ska utprofitera på ens kompetens eller ens mm. slit eller någonting, fast man skulle få en kärl i lön eller pengar och så här. Mm. Att, jag menar, det är ju det här att man kan ju bara liksom slå huvud så många gånger när man börjar undvika klippan på något vis. Mm. och, mm. Att, och Det är just det här att, liksom, uh, att nu, <coughs> nu finns det ju förstås andra saker som spelar in och att nu är ju många Tycker jag, min personliga åsikt är att många finländska företag är drivna ungefär så väl som en blind kamel med en likalades blind björn på toppen. Men uh, så jag, vad gäller ren effektiväring så tror jag inte att det är liksom någon som någonsin har skett. Utan man bara gör nu från dag till dag. Och så håller man på i den här samma byggnaden tills den helt enkelt vittrar sönder. I ett moln av fucking rost. Men, uh, men jag har sympati med finska företag efter den här som det kallas Aktivimal 2. Om du är bekant med den. Uh, nu måste jag säga att jag, är... Nej, jag känner inte till det. No, men, uh, du, har, du har säkert hört om uh, den, här, uh, den här regeringens nya stora satsning att man ska uh, att man ska. Alltså, för, för vi vet ju att arbetstagarna och arbetslösa framförallt, de är ju bara lata. Och det som de Jaha. kräver är mm -hmm. okay. att när, när de bestämt sig nu nyligen för att de skulle fem 5% av toppen av liksom det arbetslöshetsstödet, så, ja, ja. Ja, så motiverar de ju fram, fram och annat med att no, men, uh, vi vill ju aktivera folk. Mm. <laughs> ju hilarious uh, men liksom, det, var, det var ett fint försök att, jag tror säkert att det fanns kanske tre, fyra personer i landet som trodde på det uh, möjligen var de sannfinnande men, men, um, men i alla fall de stal ju de där fem procenten då, uh, för mm -hmm. att fördela att till mer rika kompisars plånböcker uh, men en, en Följde av det här då så är ju att nu att arbetslösa ska ju göra de här jobbansökningarna va tredje månaden och de ska skicka ut tror jag det var 12 ansökningar per tre månader tror jag. Det förrätt. Okej. Okay. Mm. Ja, insett av disketären där lite när arbetslöshetskraven. Men jo, grejen var jo, ju att precis. Mm. Uh, men att uh, men grejen är ju att finska företag så hade ju svarat med det att snälla i sig. Att, kan, nej vi vill inte ha det här för det kommer mm. att bli som de förmodar så mycket som så här fake ansökningar och folk bara Nämen, rr, rr, rr, rr, jag är en väldigt kompetent ja. groda som gillar att och då måste ju någon läsa igenom de här och de var ju att drunkna i liksom, ja. mängden ja. som bergar hos här det är ju helt, helt klart att det, att, och det, att det går på, på så sätt mm. och, det, och det här har ju och det här har ju blivit någon, någon sån här meme Liksom. <laughs> att, äh, äh, det är liksom några någon bilder på no, valda politiker säger vi så då, Och så som att kaipais nytt, uh, 21 <laughs> miljoner uh, arbetsansökningar stoppa aktiva Uh, yeah. Och det är exakt så många, de har ju någonstans ut att om alla skulle göra det här nu då, så skulle det bli 21 miljoner jobbansökningar då för tre månader. Okej. Det är ganska mycket. Uh, ja, det uh. uh, Så att liksom, inte in gör ju regeringen det lätt heller. Nej, nah. nej nah, alltså det gör oh, det ju. Oh. Det gör det ju definitivt inte. Och att om men, någonting men... så tror jag det bara kommer att göra det ännu svårare att liksom för en mm. seriös arbetstagare att no, bli tagen seriös av en seriös arbetsgivare. Därför mm. att de måste sifta genom all clownpost för att komma dit. Mm. Men, ah. Jag tycker att alltså, man måste just fråga sig att hur är det liksom när, när det kommer till den här liksom, arbets... Vad ska jag säga, arbetsmarknaden mm. synen på liksom, arbetstagare ur arbetsgivarens synvinkel men, men också liksom, synen på, på arbetslösa att, liksom, finns det någon liksom, empati nu för liksom, arbetslösa jag vet vi har talat om det här liksom, tidigare men att kan, liksom, ha, har den som arbetar liksom, i fi, den finländska miljön har den en empati för den som är arbetslös? Alltså, eller, eller har vi, liksom, har vi avhumaniserat det arbetslösa helt? Alltså Jag tror att du just satt fingrar på det största rådande problemet med hela den här jobbsäkerhetsdiskussionen och varför man kommer undan eller varför vissa kommer undan med att kalla det för fjollig socialism och så här. Därför att igen, det är på något vis den här institutionen som kanibaliserar sig själv att på toppen så ja men uh, du har ju kanske hört alla som trickle down economy uh, ja ja så det är ju den här rådan, den nästan perversa tanken på att liksom, no, men om vi bara ger mer av de som sitter där uppe så kommer det gradvis att filtrera ner till de som är där under. Mm -hmm. Precis. Som, jo, äh, men liksom. vi skulle ju kunna ge stöd av de som behöver stöd. Ja, de på toppen behöver jo. inget stöd. Det är ju som att säga att no, istället för att sätta det här kaffe i kaffebryggan så filtrerar det genom de, de här dubbla sockorna. Och, det som, och då betyder det att det kommer ju mer kaffe neråt nej, det lämnar ganska mycket kvar i sockorna. Att, och, liksom, och jag tycker mm. om att, att, att jämföra överklassen med ett par smutsiga sockor, för att det är exakt det de är. De är liksom egentligen bara onödiga och borde bytas ut mot någonting annat. Men jag tror att problemet är inte överklassen. Inte liksom de här privilegierade beslutsfattarna. Utan jag okay. tror att den här icke-existerande solidariteten från arbetstagarna. Liksom, okej okay. mm. Om du har någon som har varit kroniskt arbetslös, den är sjukdom. Uh, så du har någon som har varit arbetslös i typ fem år, säger vi. Mm. Och så plötsligt en dag, low and behold, så får de ett arbete, yay. Ja. Liksom, inte ens en månad efteråt, så börjar de har väldigt antagoniserande attityder mot de som är arbetslösa. De, de börjar säga väldigt väldigt dumma saker. Och de beter sig på ett sånt vis som att de skulle uh, nästan aldrig ha varit arbetslösa själv. Mm. Eller att på något vis att det enda som separerar dem från de som är arbetslösa är de på något vis är som så fucking flitiga och framåtsträviga och det är ja. ju ingen annan och, Precis. Och, och men, men, men, det där, men det där tycker jag det är ju är så, är det så bas reaktionssätt just att man ser inte man ser bara sin nuvarande situation, det sägs ju att man, man formas av det som har varit tidigare, av ens erfarenhet ja. men man lever ändå i nuet mm. och, och väldigt snabbt så blir det ju det som sker nu blir det ju just, som vi nämnde, det här tidigare status quo. Ja, det blir det, det nya vanliga. Ja. Och, och det, det, det är ändå en förhållandevis mm. liten eh, mängd, liksom, vad ska vi säga, eh, omprogrammering det behövs där mm. för att man ska anamma de här sakerna. Jo. Och, och, och efter det så har man igen svårt. Man kan inte, man har svårt att då kunna liksom se tillbaka i det där då man inte <går> så det här mm. att, att okay. det det det är det där just liksom att när du en gång har lärt dig om du en gång har lärt dig läsa så kan du då gå tillbaka och säga att ah men det var så här det kändes just för jag lärde mig att läsa ja att att om, om man vill, om man försöker att nu det är ju inte kanske den bästa jämförelsen men men jag tänker där att man tappar så smak bort den där och man är, man är inte heller alltid medveten om det själv, att, man, att ens attityder ändrar. Mm. Men att ja. Det är ju det som är det problematiska då, för att du har så att säga, då, då när du är, sen har ett samhälle som annars också stöder den där tanken på att, ja, att, så att säga, den arbetslösa är inte lika värd. Okay. Nog men... no, no, nammar du ju den. Okej, okay. no, men Precis som äh, jag tror vår lyssnad så jag ska, nu, jag ska nu utgå från att folk förstår lika lite av arbetslöshet som de förstår av politik i största allmänhet. Om du känner dig triggad av det här så Gmail.com. Jag har inte så höga tankar om den finländska medborgaren. Vilket jag är själv och jag har verkligen inga höga tankar om mig själv. Men eftersom det här mm -hmm. är otroligt svårt att förstå så ber jag nu att få komma med en analogi. Så. Okay. Uh, folk som tvättar sig. Uh, låt, oss, låt oss nu bara tillsammans komma överens om att folk som regelbundet tvättar sig så är mer önskvärda än folk som inte tvättar sig så ofta. Okej. Okay. Yes. Mm. Så okej. Okay. Så du har en finit mängd vatten. Right? Mm -hmm. Det finns bara så mycket vatten som räcker till för alla. Uh, det finns mer än nog vatten för att alla i landet ska kunna duscha. Men nu så är det här vattnet kontrollerat av vissa människor, som måste det vara för att vi kan inte alla liksom kommunalt köta vattnet. Det är nu uppe i precis som kommunismen, right? Um, så du har vissa som måste bestämma över vattnet och eftersom de bestämmer över vattnet så har de bestämt sig. Att, men vem är huvudansvarig, vem är ansvarar, vad portionerar vi ut, vem har hand om den här regionen och så vidare. Uh, och eftersom de har hand om vattnet så kommer det förstås vissa privilegier med det att de får använda med vatten. De får portionera lite vatten för egen användning. I vissa fall bör de säga att hej, faktum är att vi äger det här vattnet, right? Mhm. Mm så då blir det en utportionering. Och det går ju för Så då säger de, men vi kan inte hantera allt det här vattnet. Om det är bara vi som har vattnet som kommer före eller alla smutsiga personer att anfalla och så ta vårt vatten. Så vi behöver göra, vi behöver portionera ut utåt med personer. Vi behöver med personer som har hand om det. Så vi, vi säger att du och du och du. Så ni får nu med vatten, ni får duscha hur mycket ni vill, ni får bada, ni får liksom stänka nära och vilja säksläka med det. Och så måste ni portionera ut det lite. Mot betalt, för vi gör det här gratis. Men vi tar inte vi tar in pengar, vi gör det bara om vatten. Så de gör det, du har mer och de får med vatten och de får portionera ut det. Men de kommer upp och det här är svårt, de behöver skydda sig själva, de vill ha med fritid och bada runt i sitt vatten. Så de portionerar ut det och det portionerar ut och portionäras ut. Och till sist längst ner så har vi de som inte har någon makt. De är bara de massorna som behöver vatten för att tvätta sig. Som vi alla vet är önskvärt och väldigt attraktivt. Uh, Okej, okay. men nu börjar det inte räcka till vatten. För ju högre upplevt på den här kedjan desto mer vill du bada. Desto ränare vill du vara. Mm -hmm. och precis så hände det att räcker inte till till alla för alla de högre uppbada så fucking mycket och måste fylla alla sina stora bassänger för eget privatbruk så det räcker inte till så nu har du då en vi slår till med en 11% som går runt och är obadade, oduschade icke-renliga varför är de så här? varför är de Mm. Okej, okay. ja, nu applicerar ja. vi om den här analogin med vatten. Det här var nu då en, en, en fin liten saga i bästa åboende anda. Och så ändrar de vatten till pengar. Och så ändrar de drivkraften och katalysten för pengar till företagare, och arbetstillgänglighet och utportioneringen av arbetskraft. Och om du lyssnar riktigt noga och kan minnas så långt tillbaka i tiden så sa jag det fanns mer än nog vatten åt alla. Precis som det skulle finnas mm. mer än nog jobb åt alla i det här landet och förmodligen alla andra länder i världen. Men på grund av girighet så finns inte det. Därför att personer har bestämt sig för att vi vill ha med pengar vad vatten. Så vi portionerar ut de här pengarna här för att det vatten? Mm -hmm. Så att det blir mer fördelning på oss, och det räcker inte till att alla. Men istället för att vi är kända att hej, vi är massiva kant som gillar att ta långa bad själva, så gör vi det på något vis att vi antagoniserar det som inte har det. Den har tagit handfäl med er. Ni är lata. No, men okej, okay. liksom, här är den enda som en arbetslös inte kan göra. Eller tekniskt sett kan de. Ja, för sakens skull En arbetslös kan inte skapa sig ett eget arbete. Det är därför de är arbetslösa. Right? Om mm. de kunde så skulle de inte vara arbetslösa. Okej? Okay? Mm. Så. <hör> jag tror man måste liksom på något vis förstå den här dynamiken. Att det, liksom, du, kan inte, du kan inte på något vis rigga spelet. Där du liksom tar alla rutor i monopol. Och liksom. Och alla hela tiden bara få slå ett betärningen. Och du äger allting och dessutom får du slå hur många gånger du vill. Och dessutom äger du banken. Och sen på något vis så får du dessutom sitta med din solfjäder och peka på vem som är lata. Eller vem som inte Villja att ta för sig av rikadomen som finns. Men vi kan inte för liksom ju fag ni då. Mm. Så att jag, liksom, jag, jag tycker jag, jag talar liksom så många analogier nu och liksom exempel att till sist tycker jag det borde som lossna stänen här nu som blockerar förnuftet. För lyssnarna förhoppningsvis, sen när vårt fina program sprider sig, resten av samhället. Yes, evolutionen börjar exakt här. Med mig i mina kalsonger i mitt, i mitt rum där jag skriker och Nikolaj förmodligen i sin kostym. Var nu än han ja. befinner sig. I mausoläret kanske. Knows? Han är från Borg. Ja. Um, okay. ja. Men okej. Okay. Tillbaka nu till liksom, den här icke-existerande solidariteten. Så du har de här som har arbete. Och säkert finns det något skyddsmönster som etableras där. För att liksom, det är ett stigma att vara arbetslös. Har du ett arbete så har du ju på något vis ett värde. Right? Mm. Och, det, och, och det går lite ihop, tror jag, så alltså, arbetslöshet går ju lite ihop med fattigdom. Och att, um, mm. om, om vi tar ett ögonblick att bara säga historiskt på. No, men vad betyder arbetslöshet och fattigdom? Varför, varför finns det stigma? Varför finns det antagonism? No, okay. uh, om vi säger riktigt historiskt på det här. La, så kan man ju säga att det här egentligen handlar om gud. Varför Aha. handlar det om Gud, sa Jo, jag ska berätta ja. det om dig. Uh, jo, därför att um, tidigare så ansåg människan att ens plats i livet var föreskrivet av högre makter. Ja. Ja, så att liksom, uh, att om Gud, du är fattig därför Gud ville att du vara fattig. Så det var ingen vits att ifrågasätta det. På samma sätt som vi accepterar bara att om en prästerskap och kungar och allt möjligt annat så var av definition rika. Och därför då så kom den här tanken på att rikedom innebär att du är bättre än folk som inte har rikedom, right? Mm, okej. Okay. Uh, sen uh, så kommer då liksom den här tanken att liksom uh, om du kombinerar nu uh, den här tanken uh, smärks i ganska länge um, med det faktum att om du ser på rikedom överlag. Right. Så yeah. liksom, Den mesta rikedomen i världen idag så är right. Att man. Liksom, det är väldigt få som liksom, blir rika under sitt liv. Utan det är någonting du ärver. Antingen rent mm -hmm. konkret yeah. konkreta pengar, eller bara tillgång, eller kontakter, eller någonting som gör dig rik. Um, om du nu kombinerar det här tänkandet att liksom, den som har pengar med värd och liksom den som inte har pengar inte så mycket värd och liksom du har en tidigare satt ordning i världen som är extern. Om du kombinerar det med kapitalism som vi vet är en rådande drivkraft i världen idag så får du en sån mm. tanke att mm, den här personen är rik för att han arbetar hårdare än du. Och det här är något som väldigt många tror på. Att det finns den rådande tanken jo. och det som får kapitalismen att fungera. Att men, om du arbetar tillräckligt hårt så blir du rik. Att, jo, men det där är ju den, den typiska liksom, amerikanska drömmen. Jo, uh, men liksom men grejen är här att <skratt> du, du måste se på de här sociala faktorerna att om du om du tar nu två personer som växer upp inom den här med samma ambition. Så att den ena personen som är rik så är av definition privilegierad. Att du har fina skolor, du har råd till vilken utbildning du vill. Du bor i ett område som är kanske är mest stimulärande. Så mm. du har alla förutsättningar för att lyckas. För en normal person. Så finns det andra saker som spelar in. Det finns väldigt mycket störelse med. Du kan inte fokusera bara på att vara framgångsrik. Så det här spelar, spelar också in. Men ändå så är det på något vis den här rådande och perverterande tanken att du är bara arbetslös eller fattig eller har inte ett så bra jobb eller en helt allmän utbildning därför att du inte arbetar hårt nog. Det kan hända att du arbetar hårt som fan. Mm. bara för att hon är skitrik så betyder det nödvändigtvis att hon arbetar i sig det kan väl hända att hon ärvde mm. det kan hända att hon bara hade Precis. alla fördelar som du inte hade ja. att det här är faktum jag skulle säga för över 80% av alla som är rika idag okej, okay. så, så hög procent när de säger att typ 85% av all förmögen här idag så är ärvd så jag tänker var yeah. då generös, för det finns ju ändå. Um, det finns ju ändå folk som typ Mark Zuckerberg och så här i världen. Mm. Men och liksom kanske till viss del så är det lättare att vara en innovatör idag. Men på samma sätt ska man säga att det är inte lika lätt att vara innovatör idag för att allting har gjorts. Och att det är väldigt sällan det kommer en sån grej som Facebook som bara liksom av definition måste bli större än gud. Mm. Uh, men du har, du har också den här drömmen om kapitalism. Att alla drömmer att liksom bli rika och liksom göra vad de vill. Och bo på en jakt som är på en annan ja. lyxjakt. Och så här och att, det är en fin dröm. Men jag tror att man ser realistiskt på det. Så att du kan aldrig kan bli särskilt rik. För att liksom, de som redan är rika så äger redan allting. Och de kan bestämma om du blir rik eller inte. Du måste... I princip uppfinna Facebook eller någonting för att bli. liksom Du måste i princip ta en marknad som inte fanns innan och bara mine. Och då kanske du blir snusskitrik. Du kan säkert bli hyfsat rik. Men jag menar, om vi tänker på det, som alltså man säger den tekniskt på det, så du, <coughs> du får ett riktigt bra arbete. var riktigt bra arbete idag? Jag tror om du tjänar 3 000 euro i månaden, det är ganska bra arbete. Mhm. Mm om du tjänar 4 000 i månaden så det är det ganska fucking bra arbete arbeta idag, right? Mm. Om du tjänar 5 000 över så då är du förmodligen ganska rikrad. Ja. Mm. Mm. Mm. Mm. Och sen då så. Så okej, okay, men vi säger 5 000 i månaden. Liksom du har nog ett, jag vet inte ens vem som ska tjäna så mycket som inte skulle. Det som var chef någonstans. <coughs> Någon sån yeah. där typ. Ja. Mega-exklusiv psykiater kanske? Någon sån här ja, rollkirurg? Liksom, ett ett, ett liksom krävande, liksom vad ska jag säga, ett, ett arbete som är bedömt att vara liksom, krävande och, och där du, där du antingen då har liksom, en ledande, ledande position. Ah, men ja. äh, så är du. Du följde exakt för det. ja mm. okej. Okay. För liksom nu gjorde du redan på grund av mitt olä och det jag sa, så antar du att no, den som har det som måste vara väldigt uh, professionellt arbete arbeta väldigt hårt, väldigt krävande. Men right? inte, inte jag utgick från liksom uh, som liksom, uh, vad heter det? Uh, kravnivå, alltså när man talar om det där, uh, för att uh, Olika liksom arbetsuppgifter bedöms ju enligt liksom hur krävande de anses vara. Jo, det, men... det behöver ju inte bara automatik säga att personen som har det där jobbet alltid liksom beter sig i enlighet med dessa liksom förväntningar. Jo. Men de finns ju tidigare i programmet så talar jag om den här läkaren som antingen kunnat tjäna 3 000 i morgon eller 10 000 i morgon. Ja. Mm. Ja. Ja. ja, samma sak appliceras på många yrken. Att det representeras den legala sektorn. Definitivt den medicinska sektorn. Den sociala sektorn. Att, jag menar. Uh, mitt favorit exempel är ju som att. Men du har våra politiker. De känner redan snuskigt mycket. Men de får ändå mycket på toppen. Liksom för annat de gör. Att det är liksom. Mm. Om du. Liksom det finns. Um, i, nu vill jag nämna någon namn. Men det finns totala shitpolitiker. Liksom inte bara. Liksom i Finland utan liksom ökänta i USA som har liksom helt som mm -hmm. så här typ nollpositioner. De sitter egentligen bara där som kött i bänkraderna för att som det ska bli ja. en massa där. Och de här ja. personerna kan dra in miljoner per år för att de bara liksom med sin tyngd så går de på vissa möten och i princip bara är där. Och så ger det liksom ja. rovärdighet ja, De har, vissa. De har stora donationer från intresseorganisationer. Ja, men alltså De är i princip professionella lobbyister, vilket är i princip mm. vad jag skulle kalla nästan 95% av vår regering idag. Att de är egentligen bara ögontjäna till storindustrin. Uh, och att, inte vet jag hur mycket de får betalt för det. Inte vet jag när det börjar räknas som korruption, men det skulle vara roligt om någon kollar på det någon gång. Hint, hint, svenska yle. Mm -hmm. um, men... Men, anyway, att, att liksom, men historiska klassiska uppfattningar att det är så stigmatiserat att vara äh, fattig. Och, liksom, är du arbetslös så är du per definition fattig, fast du kanske inte nödvändigtvis är det. Men det finns mm. mycket stigma där. Och den här icke-existenta solidariteten så tycker jag är dum. Därför att, liksom, du utgår alltid du som har arbete att, nej, nej, jag kommer aldrig bli utan arbete. Precis. Men vitt liksom, om, om du har lyssnat så här långt i programmet, hur kan du fant sitta och tro det? Du, det, det kan, någon kan liksom komma och trycka den största kukan in genom öra. så det kommer de andra öra på dig. Liksom innan du ens vet vad som händer. Det bara låta att och sen är du utan arbete. Och, att liksom, och om, du, om du minns så kanske du minns att vi sa liksom just det här att tre personer gör fyra personers arbete. Kanske mm -hmm. har du en så bra position att du inte känner av det här. Men förmodligen gör du det. Så liksom det som jag alltid tycker är dumt är. att liksom, Varför när det kommer till liksom just det här uh, jobbsäkerhet eller arbetslöshet. Så det är antingen liksom de här privilegierade beslutsfattarna. Som står liksom på barrikaderna och säger att sluta lata, sluta valata, sluta valata. Skicka med jobbansökningar. Mm -hmm. Som ja yeah. För att skicka jobbansökningar så ändrar ju förstås det faktum att det inte finns tillräckligt med arbete åt alla. Fucking idiots. Uh, och, att liksom, och sen så har du de arbetslösa som står där och, och hur de vill ha arbete. Mm. Det Men det borde ju vara arbetstagarna som redan har arbete. Det borde vara de arbetande, det borde vara medelklassen som går och demonstrerar. Och nu, så just med, med just den här Aktiv i Mali 2, så håller ju alla på det finns en massa memes som vi ska skicka mail. Att just de här politikerna har helt exploderat deras inbox. Ja. ja. Och jag har ju redan den där men varför slösa tid? Liksom, inte in läser om de det. Jag vet inte ens om de kan läsa. Uh, jag tror att man ska kunna det om man ska få en position i finska regeringen idag. Så att liksom slösa inte tid. Vill ni göra någonting, far fucking som en massa. Och liksom demonstrera. Eller ännu bättre fucking strejka. Som en massa. Men det är just det här de gör då. Att till exempel nu då så var det ju det här med de här äh, banträdgårdskötarna då. Som skulle strejka då. Mm. Uh, och man tänker Precis. liksom, men här är ju kanske en bra sak. Varför skulle vi inte då... Uh, som liksom, jag dem lite bättre villkor. Men direkt då mm. så hör jag liksom några lärare som börjar gå upp på barrikaderna. Och direkt så, ja. så, så är det då liksom några sjuksköterskor som börjar liksom mumla liksom i käggorna. För att blöda om liksom... de får med sig Jo. Men varför kan ni ni alla vitt då? Att det, det är liksom det här som jag fan inte förstår. Att liksom att varför, varför är liksom Ah, ja, ja. det känns det som att vi jag, måste men, diskutera samma... det här liksom som en separat punkt helt, ja. jag menar inte att komma Nej. hit men, men, men okej, okay, fine varför liksom, varför kan inte finländerna vägra att liksom ta på sig helt onödiga arbetsuppgifter eller fucking strejka mm. okej okay. jag skulle väl själv säga att det, det har att göra med det här, man ska inte, man, man ska inte, är, jo man, ska, man kan klaga en hel del eller, eller så mycket man vill. Men när, när man är där i den där situationen och då talar med att, en person som är högre uppsatt, så då ska man inte säga något emot det. Man, man kan nog säga det på en, på en massa nätforum eller, eller så att säga, bakom stängda dörrar, mm. men, men sen när det kommer till kritan så då är man så att att vi gör det här men, mm. men ja, det, det kanske går lite utanför det här ämnet. Ja, men, jag vet det men det känns som att den moderna arbetstagan i första och sista hand är ensam, utsatt och ryggradslös för att det känns som att mm. vi är som så vi, vi är som så upptagna med våra egna innebördes strid det minsta det minsta smula som faller från bordet av ja. välfärd på något vis att liksom mm. så fort någon är nära att få någonting så då kommer det några andra att typ då vi skulle börja säga skön har någonting? så mm. ja, liksom jo, det blir en radhinken igen och vi börjar som bara dra ner varandra istället för att Nej, men, ja. gå upp nås så hjälpa ni oss upp. Ja ja precis alltså det är det där, det blir alltid den där motsättningen mm. och, då, och, det ju, och och då är det ju så att säga då, då det hindrar ju en från att faktiskt gå gå in och ha just som du sa det där bilda, bilda den där stora gruppen, den stora massan som, oh. som faktiskt skulle liksom visa, kun, kunna visa med tillräcklig med kraft mm. att, alltså, att det här är, det här är vår, vår åsikt. Mm. Plus att alltså, jag tänkte nu, jag ville påpeka om det här med att varför inte vägra eller strejka. Ja. Att, att där, där är också en så hemskt på hur snabbt man ser en effekt mm. av en möjlig strejk. För, för om vi tar om om vi tar alltså de här stuvarna mm. som, som man ju tycker att det har varit under de senaste åren, så har det varit ett par gånger åtminstone som det de har då strejkat eller hultat med strejk mm. och, och har då krävt löneförhöjningar. Mm. Och, och då har det ju gått rätt så snabbt har, har ju de här förhandlingarna fått, fått igenom. Men det är ju därför och, att man har liksom resenärerna i Nå no, i princip de är det i Finland liksom import mm. det är så gisslan Ja. Och men men sen om man tänker, ja, David David det riktigt liksom det bästa exemplet här så är det ju uh, så att säga kassapersonalen i Alko. <laughs> ja. En kul som häckste var den tog. <laughs> ja, ja. Ja, fast herregud, det liksom, att är det att den anses skulle liksom. bli <laughs> binal längre strejk där. Mm. Nej, det är omöjligt. Men, ja. men sen som de sa, att till exempel med psykologer. Mm. Så, så de sa att det kan ta vissa, vissa enskilda fall kan det hända att det skulle reagera snabbt. Mm. Men annars så sa de att det kan, ta, de kan liksom gå några år mm. förrän man sen börjar märka att ja att nu, nu, liksom, nu funkar inte det här för att det finns andra system. Som igen är beroende av det här, liksom att finns det de här vissa specifika utredningarna? Finns det den här bakgrunden? Och om den inte finns, så då kan inte här barnen liksom, eller ungdomen eller den här vuxna komma vidare till följande instans. Mm. Men, men då kan det ha gått en väldigt lång tid. Och, och genom att om inte den där effekten syns, så då, då räknas det att man inte heller har att hur mycket har man då att uh, förhandla med sig själv. Ja, men, um, det är ju en sak som folk ofta hänvisar till, eller som politiker älskar att hänvisa till de här senaste typ, tio åren. Så är ju byråkrati. Mm -hmm. Det brukar ju vara en grej som folk alltid säger ja, men byråkratin är liksom så jobbig. Uh, men politikerna så älskar byråkrati. Att uh, Allting... Som, nu, som gör lagstiftningen. Allting som har skett inom lagstiftning. De senaste typ 25 åren. Så det här är liksom. Det här är inte jag som sitter här cynisk. Utan det här är liksom. Va, som så här forskare av liksom lag och shit så säger. Att liksom allting som har hänt inom lag. De senaste typ 25 åren i västvärlden. Så allt, allting har i princip handlat om. Att göra det lättare för stora företag och privatpersoner att bli rikare och aldrig ställas till svars. För att det är som mm. i princip att liksom om du vill fixa någonting i samhället idag så, så kommer det liksom någon person och liksom pratar legalis och liksom säger att varför det är svårt och omständigt och så här. Och sen så är det så att det går in Att liksom du måste sätta någonting i process och liksom och säkert går det till sist men att du måste gå genom en process som tar år det tar så länge att göra någonting inte för att det är liksom krångligt utan därför att de har gjort det krångligt det är liksom sett i lobbyister på lobbyister som har fått betalt för att liksom skydda intressen av de som är rika och privilegierade. det vill säga arbetsgivarna i det här fallet och den lilla människan har ingen chans att vinna en konflikt med dem för, för det första så kostar det så mycket. Och att liksom vi tar liksom jag tror liksom formelser så kallades väl för liksom McDonalds-strategin. Att liksom okej, okay, så någon anmäler dig för någonting och så går ni till rättegång och så kanske de vinner. Men sen så bara fortsätter du cirkusen igen och överkallar det och vill ha en ny rättegång. Och det kostar jättemycket. Men i princip du stannar rättegång konstant. Det blir som aldrig över. Och till sist mm. har resurserna för den lilla människans slut. Och, att, uh, och, att liksom, och allting vad gäller liksom lagstiftning till exempel om vi skulle vilja ändra nu de, de, de smyger genomför ju liksom närkärning på närkärning inom välfärden liksom, mm -hmm. de har ju liksom den ena torpäden efter den andra som kommer in och bara liksom hackar runt sig så det bara regnar liksom ur det finska välfärdssamhället. Um, om vi skulle vilja ändra någonting här Snabbast det skulle kanske vara fem år. Mm. Möjligen. Och liksom, samtidigt så kommer det bara nya beslut som liksom klubbas genom nästan över natten. Att det, är liksom det, det, som, det sipprar bara in beslut från ena sidan. Det finns inga som borde säga att hej, hej, nu ska vi måste vi ta liksom, ett efter två år totalt liksom totalt omförändra lagen till exempel om en rik människa begår ett brott eller beter sig illa så borde de sig i rättegång precis lika snabbt som en vanlig människa eller hur mm. så är inte fallet ja. idag Nej, i vissa nere, fall det, det... i många fall så behöver de inte ens komma basically liksom mm. att, va, men jag är rik <laughs> och that's Nej. it ja, ja. Där, där har vi ju problematiken som jag tycker att det nu har börjat talas som att Uh, man, man räknar, nu, nu får du säga vad det här ordet är på svenska, men alltså man räknar uh, affluensa. Ja, man menar affluensa, så alltså, rikadom, Ja, att det i princip skulle vara en, en förmildrande omständighet. Jo, jag har liksom, det i, i, I olika former av brott. Jo, för att man är inte, man är inte i kontakt med liksom den verkliga människans behov, så man Människor, förstår inte det. riktigt. Så att säga, du, du, har inte, du har inte vuxit upp i en sån miljö men mm. no, jag, jag tror inte att det här, man kan ju inte säga att det här nu gäller för var, varje så att säga, företagare som, som nu anställer anställer nu arbetstagare. inte kan man ju säga att ja. de alla skulle befinna sig i den här liksom samma situationen men i, i, i jakten på liksom att maximera liksom vinst så kan det ju hända att man liksom nog blir avskärmad. Nå, när jag talar om den här, det här historiska perspektivet på rikedom och fattigdom och i relation till kapitalismen. <clears throat> Så liksom, den osagda grejen där är ju att liksom till exempel när du hade de här två människorna, ena som hade alla privilegier, den andra som inte hade privilegier. Yeah. Men båda ser upp till kapitalismen och liksom den här ägna strävan som vägen till rikedom och lycka. Så den andra grejen som, är, som också är viktig där är att om du ser till exempel på folk som är i riksdagen. Om du börjar säga till exempel vad de tjänar per år. Mm. Och det här är personer, många av dem, som redan innan har tjänat ganska bra. Um, ja. så alltså jämför du det med en vanlig person som drar in 2300 i månaden ish kanske efter skatt mm -hmm. um, de är på en helt annan nivå de är inte liksom de har inte empati därför att de har inte förståelse för de här problemen uh, de här människorna i många fall så kan inte förstår inte hur någon kan vara fattig därför att de aldrig Sätt den här fattigdomen för att om du alltid har varit rik så har du aldrig liksom liksom bott på något ställe som har varit fattigt, du har inte haft så kon mycket kontakt med fattiga människor så liksom du är i princip helt blind du förstår inte problematiken i varför kanske någon inte äger en bil, du förstår inte hur, hur det kan mm. vara på samma sätt som du förstår varför någon inte bara fara och i sin villa och att liksom det här låter dumt för liksom en vanlig människa citat, för att den vanliga människan så borde ändå vara på en sån fot att liksom du förstår fast du kanske har haft det bra ställt hela ditt liv att du förstår ändå att okej okay, men du kan inte köpa allt och nu säger jag inte ja. att alla som står i vår riksdag är liksom svinrika men jag tror att de är blinda till problematiken som drabbar vanliga människor därför att de är de är inte insatta i våra vardagsproblem. De förstår inte våra bryderier. De förstår inte hur mycket det betyder. Att ska vi säga, arbeta tre månader. Ja. Och att sen bli snuad på ska vi säga, semesterpenningen. Mm. För, för dem så betyder det här ingenting. För oss kanske det betyder allting. Ja. Och, att, ja. och att liksom, jag, jag tror att den här... För, för liksom jag anser igen, jag, bara för att hamra den här spiken in i kistan så har de bara skallra där inne. Att jag anser ju att den nuvarande regeringen vi har, bara varannhoppande byster för storföretagen, att det enda de är där för att göra är att alla om äglar och tattare som skäl alla våra jobb och samtidigt våra stöd hur det går till. Uh, mm. och, och sen liksom och sen se till att för liksom, storföretagen får så mycket när och förmåner som de bara hinner med. Samtidigt som jag inte vet hur mycket pengar de själv får. Mm. Förmodligen no, men därifrån. Det ska vara en, roligt en, om en, någon en, kollar igen. En i det. Fysik igen, fysik. mega hint Svenska Yle. <laughs> uh, men å andra sidan mm. om den enda radiokoncernen som får existera i det landet är ägt av regeringen så då får man väl göra så här, lol. Inte något annat mm. land i världen utom kanske Ryssland och no, no, no, Kina. No, no. Ja, kopplingen. Men mm. det låter men. som en, en fin grupp att höra till. Ja, jag menar, alltså, jag bara säger att liksom det, är totalt, liksom, det är totalt vilda västern. för att vi, liksom, liksom vi, de som är arbetslösa eller de som är låginkomsttagare, de har ingen som skyddar dem. därför för att alla ser dem bara som liksom, lata och eh, oambitiösa. Att det bara liksom ja. för att jag menar. Men jag bara måste fråga en fråga till någon som säger så. Att liksom, varför satan skulle någon välja att vara arbetslös? Mm. Ja, men om det var ett mm. val. Ska jag arbeta? Ska jag inte arbeta? Varför skulle du välja att inte arbeta? Mm. Alltså, det liksom där var mitt förstånd. Jag vet att det finns liksom, arbeten som inte är lika roliga som andra arbeten. Men överlag, om du ger någon en möjlighet att arbeta. Då kommer de att ta det nog. Yeah. Men, men, det, men igen det måste ju vara gommor. Det kan ju inte fucking vara en riffa. För liksom en halv timme. Utan det måste som ändå vara. Något som liksom inte förstör ditt liv. Eller som mm. lämnar dig liksom på ännu barare backen. Än Så det är liksom laginkomstdagen och de arbetslösa. Sen har vi medelklassen. Som är de största. Den största orsaken till att allting är åt helvete. För att de säger. No, men det där kan aldrig hända mig. Det är bäst jag tyst nu. För chefen tittar hit och skruvar, skruvar, skruvar. Skruva. För att ni är så fucking rädda. Att ni ska bli utan liksom de smulorna ni har. Och ni kan inte liksom, visualisera ett, en situation. Där ni inte har ett arbete och trygghet. Eller ni kanske inte vill göra det. Uh, och, liksom, mm. och ju längre ni har haft ett arbete. Desto blindare blir ni. I er egen position. Man tror att det här kan inte hända Och på något sätt magiskt. Så eftersom du just, och just liksom täcker dina levnadskostnader månad till månad. Så ska du på något vis om du fortsätter med det här. Tills du blir 65 blir rik. Mm. Och sen har vi då liksom höginkomsttagarna. Och liksom privilegierade beslutsfattare. Och de är bara där för att tjäna pengar. Dansandes på våra gravar. Så det är liksom... Det måste som medelklassen Räsa sig Ursäkta politikerna Men ni arbetar ju för oss nispa. Så sluta mm. med det här Eller så tar vi Era egna valspråk och så kommer vi till riksdagen Och knackar lite förstånd Genom mediet av en knuten neve Det skulle vara roligt Om det var någon annan i det här landet Som hotade med strykensan finländerna Och jag uh, <laughs> men, men sen Liksom inte vet, ja. att, att, att jag tror den här osolidariteten så är det som kommer att bli vår, vår undergång. Det är det som kommer att rasera välfärden i Finland. För mm. att <coughs> liksom, den här jobbsäkaren, ingens jobb är säkra längre. För företagen får göra precis mm. vad de vill. Och varenda av oss blir svårare och svårare att fight tillbaka. Och att precis så kommer vi ha lagar där i princip du får inte säga någonting. Vi kommer typ att bli liksom Kina eller Ryssland och säger du fel sak så åker du väl i fängelse någonstans. Att liksom, för, för att vi gömmer oss liksom bara manteln av att liksom som folk nu i sin så mycket ljud och slut nu lev till att liksom det var inte så nu. Mm. Men, men liksom, det, det är din liksom sjuka morfar som talar att liksom shut him up. liksom. Det kanske var så någon gång på 50-talet men det är inte så längre. Och liksom i fall inte tar är det någonting annat för det programmet. Låt mig säga det. Det finns inte tillräckligt med jobb. Liksom, de som ställer högre bryr inte sig i när de vi bara tjänar pengar. Och medelklassen, vare sig du befinner sig där eller inte, tror inte att det kan hända dem och således vill de inte sätta sig i någon position. Och det enda sättet vi kan komma ur det här är att gemensamt säga att nu, nu strejkar vi nu vill vi det här nog Och allihop måste komma med. Och som en extra stab så vill jag bara nämna någonting om finska facken. Fuck you. Liksom, herregud mm. att om det finns några som är helt omedgörliga som liksom vägrar jag tror liksom igen jag tror att de flesta som sitter i Finland ska har betalt för att aldrig jämka för att satan om det finns en mm. smidig lösning eller en som en vilja till kompromiss det finns ska fucking dö Nja. Nja. Nja. vi ska ha diamantrutskanar åt alla eller inget Blö. ja att jo, jo, finska det är det. företagen eller finska facken onödigaste jag någonsin har hört talas om what a joke liksom, inte vet vem de försvarar men det är nog inte arbetsdagarna. så ja mm. det är väl ja. ungefär all galla jag hade i mig idag det var, det var en betydlig mängd <laughs> tycker du det? Kanske är jag så olidlig ja. därför att jag är mellan arbeten, som det heter. Ja, precis. Ja, ja. du vet. Det är, det är alltid bra att ventilera, ventilera sitt illamående så här på, på internetet. Ja, eller hur. Ja, men ja. har du något bra sätt att <hör>, summera den här aggressionen som har gått nu? Då? Ja... Ja, no, jag tycker att en det, det, ganska bra i det som vi har diskuterat här att vad man, man liksom skulle borde eftersträva så är ju en en, en, en en miljö där man faktiskt skulle se också arbetstagaren som en, en, en viktig det här, en viktig resurs en resurs som det, det är liksom ytterst viktigt att man att den mår bra Mm. Att, att det, det är faktiskt liksom, och de menar liksom mår bra liksom, liksom fysiskt, psykiskt men också ekonomiskt sett mm. för att nu är det ju, då är det ju en mer hållbar liksom utveckling tänker man rent ekonomiskt sett ifall man ser till att liksom det, det finns den här ja, grundförutsättningarna att leva och, och där i det så finns ju den här jobbsäkerheten också med banne mig att liksom tre månader är en jäkligt kort tid egentligen mm. tre månadslöner är helt bra att ha men liksom, det finns en tid efter det jo. och om man är inte alltid färdig att flytta land och rike runt för att plocka upp följande tre månader plötsligt på gå helt annat ställe mm. och jag tror ju att problemet att vi kräver inte heller att företagen ska ta sina ansvar -nä. utan Nä. det är bara vi som ska ta hand om dem hela tiden Precis. för jag kollar, det går ganska bra för finländska företag just nu mm. varenda år så gör vi sparken och flera än vi anställer det är ganska fel riktning ja och, att liksom, och jobbsäkerhet är inte bara fjolligt socialism, det är absolut nödvändigt vill ni ha välmående land så skaffa jobb åt alla då, inte det är så svårt och här är hur man gör det Skaffa en regering som är av folket för folket. Har de att säga att företaget, hej by the way att liksom, om ni inte tar ett ansvar nu så begränsar vi er. Mm. Ni kommer inte liksom att få någon mer skattelättnad Ni kommer inte få någon avtal. Ni kommer att totalt begränsa er och allting ni gör. Mm. Och de måste företagen säga, oj shit, vi kommer faktiskt att få förlor pengar nu. Kanske vi måste investera en liten felprocent i att ge lite jobb och lite arbetssäkerhet och kanske vi ska förbättra det så att det faktiskt finns folk som gör de positionerna så att folk kan göra sina arbeten lätt och inte fucking vara utbrända och sjuklädd hela tiden. Ja, i kvalitet Och nej mm. Men å andra sidan, när vi ändå fantisera skulle vi ju kunna tvinga folk att läsa böcker, sluta döma folk efter hudfärg och etnicitet. Och vem vet, kanske sexualitet också. Men. Ja, och kanske här hade gud respektera varandra. Eller så gör vi bara det enda rätta. Vi börjar bygga stora läger för vår nuvarande regering och stor storföretagsägare. Mm. Sätter de där och i andan av Karl Marx sätter vi stora arbet, machtfrei, skyltar på ingång. Så mörkt, Sami. Äh, inte förstår någon enda referensen. Se. Det är därför som vi borde låta lärarna utbilda de satans eleverna, så de förstår alla fina nazireferenser vi gör i programmet. Trygga varning!